Wajambo mtazamaji wa Sata TV, karibu ufahamu historia ya makabila zaidi ya 120 yanapatikana hapa nchini Tanzania. <tose> na leo tunazungumzia historia ya kabila la Wakara. Wakara ni kabila la watu wa Tanzania wanaoishi hasa katika mkoa wa Mwanza, wilaya Ukerewe, hasusan katika kisiwa cha Ukara. Kutokana na uhaba wa ardhi ulosababishwa na ongezeko la kasi la idadi ya watu, wakara wengine walilazimika kuhama kisiwa hicho. Kwa sasa wanapatikana kwa wingi katika kisiwa cha Ukerewe na wilaya Kisengerema mkoani Mwanza. Lugha yao kuu ni Kikara lugha hiyo inafanana sana na lugha ya kijita na Kikwaya lugha ambazo zungumzo sana na Wajita na Wakwaya makabila hayo ambayo patikana katika mkoa wa Mara haya ni makabila ambayo mila zao vile vile zinafanana sana hata majina yao yanafanana hata hivyo ipo tofauti ndogo ndogo sana katika mataamshi ya lugha hizo kwa mfano badala ya maneno Yenye herufi ji utamkwa na wakara na utamka kama herufi K tofauti na wenzao wajita na wakwaya. pia kuna maneno yenye herufi ji. kama yalivyo wakara utamka maneno hayo kama herufi chii e, mfano halisi wa maneno yofuatao ili kujua tofauti ya wajita na wakara Mfano neno twende kwa wajita usema chigende, lakini kwa wakara usema chikende Tofauti yao hapo ni j na k Mfano wa neno la pili babu wajita usema jaji lakini wakara Akara usema chachi Mfano wa neno la tatu jina la mtu kwa wajita usema magesa lakini kwa wakara usema makesa Katika historia yao inasemekana kuwa asili ya Wakara ni kutoka Sudani ya Kusini. Inaaminika Wakara walikimbia vita vya biashara ya utumwa kupitia Uganda na hatimaye kujikuta katika kisiwa cha Ukara ambapo waliamua kuweka maskani yao. Kundi hili linapatikana zaidi katika sehemu ya magharibi ya kisiwa hiki. Hata hivyo kuna jamii ya watu wachache ambao walitokea sehemu ya mashariki kupitia mkoa wa Mara. Katika makazi yao kwa asili wa kara, wanajulikana kuwa watu wenye bidia kazi, wavumilivu, waaminifu na wakweli, wenye msimamo katika masuala msingi, wenye ukarimu na wakaribishaji wazuri wa wageni. Kazi zao za asili ni pamoja na kilimo, ufugaji na uvuvi. Mtu hawezi kuongelea maendeleo ya wilaya Ukerewe na mkoa wa Mwanza kwa ujumla bila kuataja kabila la wakara. Kutokana na tabia yao ya kufanya kazi kwa bidii, wamejikuta wakiwa wachangiaji wakubwa wa maendeleo ya kiuchumi. Kwa maeneo haya, kutokana na kushiriki kwao kuzalisha mazao mbalimbali mbali ya chakula na biashara ambayo kusafirishwa na kuuzwa katika sehemu kubwa ya mkoa wa Mwanza na maeneo mengine jirani. Kwa miaka mingi jamii hii imekuwa wazalishaji wakubwa wa mazao ya mihogo, viazi vitamu, punga na samaki. Mtazamaji wa Esta TV hadi kupiki hapo katika kuzungumzia historia kabila la Wakara sina la ziada. Tazamaji kumbuka tu kusubscribe kugonga alama kengele ili kwa kwanza kupata taifa zetu asante